Əl-Fil, Fil surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədimmi? Məgər Rəbbin onların hiləsini dolaşıqa salmadı mı? Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. O quşlar ki, onların üstünə Odda bişmiş bərk gildən daşlar yağdırdı. Allahınları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi.